Üdvözlök minden hallgatót a 01 Podcast első teszadásán. Előre láthatólag hetente fogunk egy részt kiadni, remélhetőleg egyszer eljutunk 12 rendszeres hallgatóig. A célunk az, hogy különböző, egyébként minket érdeklő témát szakértsünk meg. Lényegében a magyar internetre szeretnénk magyar kontentet gyártani. Első adásokban a klasszikus asztali szerepjátékokról fogunk beszélni, így általánosságban. Üdvözlök, üdvözlöm a körünkben Márkot, a Méteit, vagyis Bencét, Szöcsit és engem, vagyis Rihádot Először is egyikőnk se gyártott még hasonló kontentet, szóval valószínűleg elég kringé lesz a dolog, de majd próbálunk javítani a dolgon. Na ez egész jó lett szerintem. Ez van egész kringé. E egész kringé. Az magyarul second essay igen, én úgy hallottam. De, de, de kringé, ez, ez, így, ez így működni fog. Ja, ja a second essay-t én is hallottam, meg most éreztem is. Kösz. Kösz. vaj Vagy mikor téged hallok a neten majd. Okoskodjak helyetted? Úgy kellett volna, hogy... De hát hogy ezért mondom, hogy neked van a a témában, te felmondod, baszd Amikor ott jársz, hogy neveknél, akkor nekünk kéne beszélni, nem? nem már... Nem nem. Csak, Ugye? akkor azt mondja már... Mizu. Ja, amúgy, amúgy lehet, hogy... Nem, fel kéne fogadni egy e és ő felolvasni. Á! Na mit tudom? Befogd erre. Minden. De valami amcsit, vagy nem tudom, vagy kaszakot, vagy akárkit, aki nem tudja elolvasni rendesen, és csak így... Vagy Ereg Zoltán. mondjuk, jó lesz, egy szép megköszönőnek. Néz, Áros Magdolna. Nem szálltak Magdolna vagyunk. Nem szálltak Úgy tudjátok, hogy szeretnék eljutni, hogy német szilárdot meghívjuk. Tehát <több> ennyi. Olyan lyuk sose leszünk. Pisztajas Orbit. Én nem <több> a Én, én Zahert szeretném, mint Na, izé. Na, a ja. papa. Én Majgával <több> szeretnék beszélgetni a mágusról. <több> Majgával? <gábor. több> <több> Vagy ne a ne. Ő nem baj meg szegény. Oh. Na? Jó, akkor kezdjük! A legenejéről? Mi is, is a Mi is az az asztali szerepjáték? Hogy magyaráznátok hogy el olyan embernek, aki ezzel még soha nem játszott? Jézusom, ez gyakran előjön egyébként, nem hát tudom. De, de, de, mit, de mit tudom, valakivel beszélgetsz ezzel, hogy ez a hobbit, vagy szoktatok ilyet játszani, mit mondasz neki? Okay. A... Azt mondtam, hogy olyan, mint egy társasjáték, meg mint ha összegyúrnád azt egy ilyen improvizációs színházzal, vagy valamilyen dráma tagozatos paszakvással, de egy ilyen, tényleg ilyen egy mini, mini előadás, ilyen társasjátékszabályokkal kb. Te így szoktad ezt magyarázni, amikor valaki megkérdezi, hogy mi ez? Aha, van. És meg szokták érteni? Hát szeretném, az egész jól leírja, vagy érted, olyan, mint egy a társasjáték nagyobb beleírléssel. nem na, tudom, amikor ilyesmeket majd, akkor általában elég bután szoktak rám nézni. már hát már te okos vagy rád, is bután néznek az emberek, mert nem fogják oh. fel, hogy jó, köszönöm. Én... Én... én először úgy szoktam kezdeni, hogy nem szexuális. Ez általában én... érdemes. Én... A... a szerepjáték szó hallatára első, először az jut az emberek eszébe, hogy valaki beöltözik beülköz... ramoztagosnak, és aztán elkezdi hátulról küldeni a másikat. De a Én azt mondtam már, hogy legyen... beöltözve vagy zének jobbának. Mm. Szerencsésebb esetben, de amúgy viszont, ha el kell magyarázni, akkor leginkább azt szoktam mondani, hogy összeülünk, össze sokan, jó szórakozunk, közösen halucinálunk, képzeljünk valamit. Meg igazából könnyebb, mostanság azért könnyebb a szerepjátékot berakni egy ilyen köztetérbe, mert hogy ö, belegondolsz Among Us. Mennyire? Ja, igen, igen, igen, igen. ez ilyen... nagyon megy. Ja. Hány ilyen szociális játék van most, amit egyre közelebb hozza úgymond a nerd shithez az embereket, mint például. Nálunk ő, kollégákkal, például Taunos szállemeztünk sokat. Ők nem tudták, hogy azt csináljuk. A... Ők azt nem tudták, nekik az csak a gyilkoshozás, Azzal fortyogunk, és utána már igazán kis lépcsőfok a szerepjáték. Az már csak egy minimális elhivatottság meg. Hát gondolom már el, hogy mennyi fanyja van most csak a fantazinak, skifinek, stb. Nem olyan nehéz szerintem most. Még az átlag, hát fiatalabb embernek elmagyarázni a szerepját. Hát nem tudom én egyébként mostanában több emberrel találkoztam, akik el kellett hát ezt magyaráznom. És így rákérdeztek, hogy ez mégis micsoda. Um, általában annyit mondtam, azt szoktam, hogy ez egy társas játék, és leginkább um, arról van szó, hogy körbe egy asztalt nagyjából, és um, mindenki megszemélyisít valakit. Egy pár valamilyen világban van egy mesélő, aki, aki egy történetet kitalál, a játékosok pedig, pedig a saját, hát ezzel a tett személye um, Ne mondják, hogy mit tesznek, és utána a mesélő reagál a világ nevében. Hmm. A társas játék rész pedig annyi, hogyha valami, valami nehézség, vagy valami eldöntető dolog hmm. így nagyjából a játékosok előtt, akkor csak egy kockodavással lehet eldönteni. Mindenkinek vannak különböző tulajdonság, egy kémében jó. Aztán nagyjából ennyi, ennyit, szoktam, ennyit szoktam így elmondani. Aztán talán mindig egy csomó kérdés szokott lenni, hogy ez mégis mi a franc és ez miért jó nekem. De nagyjából meg lehet érteni, hogy igen, meg nem rám, meg így rám tört, hogy te hogy hm, oké, okay, ez eléggé, milyen ja, tört, igen. A ja, <laughs> azt mondja, hogy ez elég kocka darabban tanszik. De egyébként az, az egy, ez, én azt szoktam mondani, hogy a nagy bum mindenki ismeri, és akkor, hogy na, ők azzal játszanak egyébként, és akkor ja, így mondják. Azért, a a... a community-nek az a része, amikor játszanak, az például, szerintem az kurva jó visszaadja, hogy milyen Aha. a játék. Igen, igen. Csak azt elég kevesen ismerik azért szerintem. De ha nekem megmutatod, akkor szerintem hát, egyébként hogy... átadja. Na jó, és akkor végül is, oké, hogy körbeültök egy asztalt, meg kockával dobáltak, de hogy működik ez a játék? Mi, -mi kell, hogy én elkezdjem? Vagy, vagy hány ember kell egyáltalán? Ezt mit gondoltok erről? Hmm, legalább kettő. Hát igen, az, az nem át. Biztos, hogy benne hogy vannak ilyen egyszemélyes szerepjátékok is jelent, van a ságban. ki van milyen dolgokkal? Ja, amúgy igen, amennyire ilyen, ez, ilyen szubkultúrái vannak ezeknek az egész, igen. egész ö, innovatív, kis ilyen moduláris dolgai, meg ilyen fejlesztései biztos, hogy van, amit egyedül is tudsz. Ja, a végös nem, tök régen is volt az lapozgatós könyvek például. Ez igen. Azok kurva jó, itt is van egy, azt van egy pár. Hm. Na, és akkor hogy működik ez egy, egyáltalán? Vagy, vagy, vagy így röviden szerintek mi nélkülözhetetlen hozzá? Hát elég kevés dolog, nélkülözhetetlen hozzá. Inkább a két emberenkéből nagyjából semmi, semmi sem kell. A nagyon nagyon leegszerűsítik a dolgokat. Hát okay. akarat, meg kis kreativitás. Hát nem is kicsi, sok kreativitás. Egy, tán tán, így... egy papírlap, meg talán valami ilyen kocka, vagy pénzérme, vagy valami generátor inkább úgy mondanám. Meg egy nyugodt hely. Ezt a Zanát. Meg Persze. Köszönöm, Jó, és akkor ő, arra is beszélgessünk, hogy milyen világok vannak ebben a játékokban. Tehát, hogy, hogy mi az alapjának az egésznek, hogyha szeretnétek érne játszani, akár két fővel, négy fővel, tíz fővel, teljesen mindegy. Ugye, igazából beszéltük a játékot, az meg nem is igazából világban játszolik, hanem egyszerűen csak beszélgettek egymással, Szóval ezt azért nehéz behatárolni szerintem. Én általában, ha van a világról van szó, és el kell magyaráznom, hogy miért szerintem mindig a gyűrűkora világát szoktam, meg a Harry Potter világát, ezeket általában mindenki ismeri, bele. el tudja képzelni, hogy valamiféle kalandok történhetnek ebben, Star Wars, így van. ez is tök jó. Ha van, tehát. tehát ez a, ugyanaz, mint a 36-os szabály, tudod, ami létezik, abból van pornó. <gül> ami is kifi abból van szerepjáték, valamilyen formája, van egy rendszere. Most az, hogy az a legjobb a legtöbb szerepjátékban, hogy nincs egy teljes mértékben adott rendszer, ahogy kell csinálnod a dologokat. Ha már összeülnek emberek, és... Legalább egy elképzelésük van abból az adott világból, amit akarnak. Lehet ez a Star Wars, lehet ez bármi igazából. Lehet Miskolc Alabama is. De akkor is, hogyha... Csak próbálnak kreatívan megoldani dolgokat, próbálnak elképzelni dolgokat, akkor már működhet a dolog. Igazából semmi nem akadályozza meg az embert abban, hogy csináljon magának, ez csak tényleg annak a kérdése, hogy mennyire akar belemenni ebbe. Ki kell próbálni egyszer. Amúgy meg kell nézni. Mindig van. Valaki... Bá... Nem tudom, voltatok már startlapon? Még régen? Na ez, ez mennyire boomer referencia. Startlap. Startlap. Startlap. Startlap! Startlap! Így van. Startlap, Startlap. Startlap. szerepjátékuk startlapon. Ha végig mentél, akkor találtál sok mindent. Nekem Startlap. volt egy ilyen dolog, hogy gerinc, meg ízlés, meg tartás is ad, de soha nem jutottam el. De amúgy meg kell nézni egyszer. Meg amúgy már pontosan, hogy az internetek világában nyunk, és a szerepjátékról roppott kezdenünk, hány száz YouTube videó van arról, hogy emberek szerepjátékot? ja. ja hát meg ez, erre kurva sok ö, ember építi, úgymond karrierét is, meg így pénzt keres vele kritikáról, meg a hasonlók, meg magyar, aztán taverna, vagy mi a magyar. Mm -hmm. Szóval így egész sok van ilyen csatorna, akik ezzel foglalkoznak, és jól is meg lehet nézni, de szerintem az egy ideig szórakoztató, de a legjobb az, az mindenképpen az, amikor összeszed az ember haverokat, akik alapból is haver, meg társasozni is jól lehet és leülnek csak baromkodni, egyet, egy ilyen mm. bebaszott gyűrűkúra feelinget lenyomni. Igen. Ez. Én nekem, a, én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy én beleszülettem a szerepjátékozásba. Viszont, hogyha belegondolunk, tehát, hogy többen szerepjátékoznak, amúgy, mint hinné az ember. Tudod, mm -hmm. mondjuk híres embereket soroljunk, akik, vagy D&D-ztek, vagy ö, bármilyen szerepjátékot játszottak. Na jó, mindenki mondja a hármat. <gül> Így. Na oda De a tény, hogy Vindízelnek még, uh, Vin még beszédet is mondott a DND ötödik kiadásakor, az az elég mély, az elég mély. É, a egyébként sokkal mély szépen már, mint régebben, főleg a kritikáról miatt szerintem. Nem? A, meg szerintem, hogy az összes mindenféle játékok kijöttek, és azok nagyon, a, mert az nem PC-szucok nagyon elterjesztették, meg ugye a mainstream kultúrába bejöttek, tényleg itt minden sorozatban nyomatják meg hasonló, és már nem vagy nődinek nődi dolog, de. De ahogy bekerültek az, az emberek a ilyen tartalomgeneráló közösségekbe, vagy tartalomgenerálók lettek azok, akik gyerekként játszották, és normalizálták ezt a dolgot, úgymond. Hát az mondjuk főleg külföldön. Itt azért szerintem még mindig nem olyan elterjedt, mint tényleg. Nem hmm. uh, szerintem hogyha nincs olyan ember, akinek ne lenne a társága, vagy ismerősi körében egy darab ember, aki ne játszott volna. Mindenkinek van egy darab ilyen hosszúkabátos rocker, ha várják, <tos> hogy ismerős nem feltétlenül tud róla. Én Én ezt igen, tud. hogy nem tudni, de biztos, hogy van. Van, de nem, hát ez nem szokás, ezt TDZ, lengetni, egy szerepjátékos vagyok általában. Ja, hát már. Is, hogy ismertük meg, így hogy hogyan derült ki, hogy játszik a játék másik, szóval egy éppen drive-on hagyott PDF miatt. Szóval. Igen, ez én megláttam. <gül> nem? Én az iram! Én a... <gül> Én az <gül> Annyira! Ez én feelingem van. Zoom meeting feelingem van. <gül> Valaki reczeg? Valaki reczeg? Valaki reczeg? Miért nem némítottad le magad? Miért sír a gyerek a háttérben? Miért <gül> az a szokás? Mindegy. Visszatérve erre. Ö, tehát az, hogy én úgy rúgtam rá az irodára az ajtót, hogy én mentál csavart nyertem. És te ut utána más, <gül> más nyertem rá. Azt mindenki nyert már, szóval az nem egy nagy dolog. <gül> de ők nem tudták, hogy mindenek. Micsoda, nem, nem, nem, nem mindenki nyert mentálcsomra? Há hát, valaki is valakit, hogy mi nyert. kétszer nyertem legalább. Uú, jó, a, a, a, én azt nem tudom, én azt nem mit tudom. <gül> <gül> jó, de én kétszer voltam is egyszer nyertem. Háromszor voltam. Jó, minket, mi háromszor nem mi három <gül> nem volt. Mi háromszor voltok, és kétszer nyertünk. Jó, jó magának. Na mindegy. De látod, hogy... de az, hogy ki vállalja, ki nem. És ki tudja a ismerőseid közül, hogy te kétszerben tálcsa Varni nyertél. Hát, akikkel voltam is annyi mert amúgy a szerepjátékos körben sem nagyon meséltem, vagy így, hogy voltunk egy versenyen, vagy akármi. mi? Az tök jók egyébként ezek a versenyek, amúgy nekem bejönnek. Nagyon jók. Hát én azt mondom, hogy ez nagyon mély víz, szóval nagy nagyon az ilyen cringy, fura részével is könnyen összefut az ember. Hát igen. Igen, ezt <gül> ismerjük. Igen. De nem kell túlzás vagyni, de ez minden dologra igaz a világ. Ja, amúgy igen, mindenhol van egy ilyen konvention vagy ilyen összegyűlés, ott akkor így a fura arcok is megjelennek, mint mi. <gül> hmm. Hmm. Hát figyelj, én legalább négy embert tudok, aki szokott ezzel játszani, szóval... Hm. Nem azért, de mi teljesen átlag emberek vagyunk azokhoz képest, hogy milyen trollokat lehet összeszedni. Hát, ja. De... Ja, tehát... Az már másik kérdés. Csak ez inkább, hogy az van az emberek fejében, hogy még aki szerepjátékozik is sem nagyon beszél róla, hogy neki ez a hobja. Meg hogy neki ez van. Tehát mm -hmm. ő ezt csinálja. Ja, messze, hogy, mert még ha fel is jönne, akkor is az a üzékhez fogsz nyúlni. A normi dolgokhoz, amit szeretsz. Jaj, nagyon szeretem drónok, harcát, nem tudom. Az, a társas játékokat egyébként, mert talán azok is elég Ja, ja, ja, annak most nagyon. De érted, hogy ha már így kettő dolog Stimmel, hogy társas, meg nem tudom, fantasy, vagy kifí vagy akármi, mm -hmm. akkor a az Stimmel az játék is egy is havernál. Igen, Ha nem, akkor érdekelheti. Mm -hmm. Legem is akkor régen játszott egyébként fel. tehát hogy gyakorlatilag aki ezeket érdekel, akkor mit tudom, pár évvel ezelőtt, ha még szét nem foszlott a társág, biztos, hogy játszott ilyennel szerintem. Tehát ez ilyen, ja. ez muszáj. Jó, akkor, hát igazából most ugye felsoroltuk azt, hogy, vagy akasz még valahogy mondani, Mitej? Na igazán. Jó, akkor ugorjunk szerintem, igazából ugye most sokat beszéltünk arról, hogy mindenféle Dolgozva lehet itt uh, szerepjáték megérsé, de ugye vannak előkészített könyvek, amik bizonyos szabályrendszerre. Tehát, hogy van leírt egy szabály, hogy ezt így kell játszani, nyilván el lehet tőle térni, mint ahogy beszéltük, mert vannak hülye szabályok, vagy vannak olyan szabályok, amik, amiknek nincs értelme, vagy hasonló. Tehát, hogy mindegy, a lényeg az, hogy van millió ebből, van magyar gyártmány, van külföldi gyártmány, nektek melyik a kedvencetek, vagy melyiket szeretetek legjobban játszani. Aki mivel kezdett, inkább belesennek, akkor az vagy nem rossz. Tehát most lehet megyünk azokra az emberekre, akik már tudják, mi az. Hát, a... ö... Jobb, a videóra, de igen. Hát ugye gyakran beszéljünk róla szerintem, hogy, hogy mi, mi is az a lényeg, hogy mi az a szabályrendszer, vagy, vagy, vagy mit szabályoz egyáltalán. Ilyenekre gondolok. Ugye, a szabályrendszer, amúgy. A szabályrendszer igazából összesen. Azt hiszem olyan tíz fajta van szabályrendszer. Amúgy a legtöbb szerepjáték könyv, szerepjáték. Ö, játék maga, az. szabályokban annyira nem tér csak maga a világban. Mm. Úgy, tehát, hogy nagyon.. Inkább azt akarom mondani, hogy nagyon. egybeivódik ez az egész, hogy most. Kivel, ki mivel játszott először ez biztos. Remek Csütő, hát én a mágus tudom Ezt mondani szépen, a. Magyar fejlesztésű szerepjáték. Tökéletes. Aztán sokan kezdték szerintem egyébként. Hát itt így. A klasszikus. Hát én a Shadowrunnal kezdtem először, én a bátyámnál. bátyám játszott Jó. ezzel. És ez hát mindig is érdekelt, hogy ez mégis micsoda. Olvasgattam is a könyvet, meg egy-két haverjával játszott, aztán aztán mesélt nekem egy nagyon-nagyon rövidet. Úgyhogy nem tudom, kiválasztottunk, egy Előre elkezdett karaktert, és hogy, nem tudom, egy varázsot választottam. Jön velem szembe két org, mit csinálok? És akkor mondja, hogy van az a varázsatom, amelyik csak az egyiket sebzi, meg van a másik, amelyik mind a kettőt is akár, mert egy ilyen területre ható, de az lehet, engem is megsérítene. És akkor mit csinálsz? Akkor nem tudom, van előttem, dobáltuk a kockát, és akkor nagyjából ennyi is volt. De nagyon emlékezetes, emlékezetes kis néhány perces történet volt ez. Akkor, hát már előtte is elégképp beleszerettem a dolgokban és kis kockagyerekként, én olvasgattam azt a könyvet, nagyon tetszett. Minden, ez egyszer ez fi is, meg is, szóval tényleg minden, minden benne de csak lehet. Úgyhogy, de talán rendesen játszani a vámpírral kezdtünk. a vampire az, az, az hosszú ideig ment, és nagyon, sok, nagyon sokat. Azt majd játszhatnánk is egyszer végre. Hát, ja, játszhatnánk sok mindent bejátszatnánk meg egyszer yeah. uh, Én szerintem elsőnek valamelyik, egy általános iskolában, az egyik uh, haveromnak a bátyjánál láttam valami gyűrökulás vagy hasonló szabálykönyvet az asztalon, de csak így ránéztem, és szerintem az volt az első összefutásom a égye szerepjátékkal. Utána meg sokat hallottam Mágusról, D&D-ről, és végre, amikor elsőnek játszottunk, akkor egy ilyen összecsapott dnd t játszottunk e, gimiben, az óra közti szünetekbe. Hárman hmm. játszottuk, és az voltán a lényege, hogy mentünk a helynekem várba kiszabadítani a herceg igen <síns> nagyon összecsapott vakármis jöttek a szovjet orkok, léghajóval, meg minden, szóval nagyon durva volt, de de jó muri volt és utána abból született is, meg is született az otthoni játékos társaság és így fel is tagadtunk ilyen 6-8 főre vagy ilyen valahol annyira. Ja. De, de és akkor mi DnD-vel játszottunk 3.0-val, azt hiszem. De hát nekem is a májbos volt az első ugye méteik által. De szerintem az első néhány kalandban nem is vettem részt, hanem csak én figyeltem, hogy mégis mi a fene töltenik, mert ugye a gőzöm nem volt. Tehát, hogy ugye nem tudom... Még a de... feny feny fenyőkosmában. Fenyőkosmában, meg a hát, hátulnátok a kertben a szilva alatt, vagy az alma fa alatt, vagy micsoda. Alma Almafa, alma. Valami szilva, vagy alma volt, teljesen mindegy. A szomágossája. Hát... Figyelj, ahogy én ki voltam téve, hogyha ennyire be belemegyünk ja, Már baj. Én először Mágussal, amikor találkoztam, hogy hogy alapozta meg ez... ez én életemet. Tehát bátyám ugye, egy nem... bátyám nem vitt bele, bátyám nem is akarta, hogy Ö, Ő Csak az volt a baj, hogy ő mesélt. És ezért nála volt az az egy könyv, ami 15 emberre volt. És ezért ott volt nálunk. És ő tehát egy, egy szabálykönyv, az egy hatalmas könyv tud lenni. Főleg a mágus első törvénykönyv, tehát a maga háromság. Szép, hárán, vasztok, a, szép 364 oldalával és a A4-es A4 A4 hatalmas pentagrammával, <gül> a pentagrammával az elején. Hát ez egy, egy olyan tíz éves gyerek fantáziáját elkapja, hogy ez mi lehet. És. Én érde, hű, hígy, na. de higgy, hígy Remi! Ja! Na, az már másik kérdés. A vallás az majd egy későbbi podcast téma lesz szerintem. De... Lényegében én azt elkezdtem olvasgatni. Én azt... Uh, 11 évesen már meséltem három embernek, aki még olvasni se tudott szerintem. Az egyik legalábbis biztos, a másik nő volt. hát lány. Mindegy és te hát, levitted őket. Álland, egyből, egyből a legrosszabb de... Ö, nekem ez volt egyszer-kétszer anyám meg nyomására eléggé erősen bátyám elvitt egy-egy szerepjáték sessionre a nagyokkal. És... mindegy ott megszakadt igazából az egész majd, amikor középiskolában, amikor hát... Szerencsétlent megismertem. Hm. R Ricsire gondol, igen. Akkor Köz. <gül> Köz. Szívesen. Na, akkor indult be még egyszer, akkor volt nekem a Renesansza, mert végre játszhattam közülbelül. Híj, Ez a végre belemeltem. Öm, azok jó, jó évek voltak, a jó nyarak. És én az a baj, én addigra már kívülről fújtam. Igen, a... Igen, Igen, Igen, Igen. A ezt, belül. Úgy... mondani, hogy azóta is tudod, az 1 154 oldalig betűről betűre nagyjából. 364. De... <gül> Jó van. Nem, amúgy nem biztos, hogy annyi oldal, de... Azon van valami, majd mindjárt megnézem, mert ki van nyomtatva nekem az <gül> első törvénykönyv? De... de amúgy, mindenkinek így a gimia meghatározó ebből, vagy akkor van így az embernek a legtöbb ideje meg baráti köre erre. Ja, igen, igen, igen. Ja. Hát aztán azért az egyetem, az egyetem is azért ott van. Egyébként sokat játszottunk, amikor. de lehet, hogy egyébként igazad van a gémiben, talán még többet. Igen, meg, meg mi gémiben tudom, hogy így het, két hetente kb. leültünk, játszottunk egyetemen, pedig azért jó hektikusabbá válik, mert ott hozzá. sok társaság szétbomlik. Na, az igaz. Ah, nahol, de még uh, rákartam tényleg az első egyik nagy kalandra. Na, Elég. A... De nem is az csak a, a kontextus. Tehát azt nagy bátyám mesélte. Mert bátyám, meg nagybátyámon keresztül. Ismeri. Igazán szerintem már. Meg neki egyik nagy haverján keresztül. Tehát, az, tehát hogy annyira beleszülettem én már ebbe, tehát, hogy nagy bátyámnak volt, meg az első törvénykönyv, amin keresztül játszottam majd Te még kicsi dobtál nagybátyám kockájával. Ó, a, a Nagyon lekopadtam, ami gyakorlatilag nem gurul már, vagy gyakorlatilag túlságosan gurul. Igen, igen, igen, a ciánkék, az a teljesen, tehát egy tíz oldalú kocká, tehát annyira még nem volt leamortizálva kocka, mint ahhoz. Igen, de szerintem itt van nálam amúgy valahol. És emlékeztek egyébként, hogy az első, hogy tíz oldalúra egy ilyen furcsa kocka, amikor megláttad, és akkor, na ez mi a franc, hogy működik, nézed rajta a számokat, annyira megvan ez, hogy milyen színű, milyen színű kocka volt ezen egy bátyánál, vagy? Csak néztem, hogy ez. Ugye, Úgy. 12 évesen, amikor a iskola, iskolán keresztül elvittek minket a pe Pestre, tudod, a messzi Pestre. <gül> <gül> és ott a West hogy ott majd fordjunk ugye, hogy előtte voltunk ebbe és ott ettük egy darab McDonald's, ot életem első McDonald's. És viszont én csak azt kerestem, hogy a West lehet tíz oldalú kockát. Tehát, <gül> hogy a teljes Én nem érdekel, csak az, az érdeket. És azóta is bánom, mai napig nem tudom, hova lettek azok kockák. Szerintem felszívta egy porszívó, vagy valami, de akkor vettem két tíz oldalú kockát. Kiválók voltak, soha nem használtam őket szinte. Csak karakterdobásra. Ez <gül> egy másik téma. De igen, most én ne hogy nekem megvan-e még az első kockakészletem. Mert én azt úgy rendeltem sárkánytűzőn keresztül, és posta hozta meg a szabálykönyvvel együtt. U, milyen szabálykönyvvel? de. Aha. Azok voltak az igazi idők, mikor ja. még nem volt olyan -e egyszerű hozzájutni ezekhez a dolgokhoz. Én szerintem úgy kértem kölcsön ahhoz is, hogy megvegyem azt a két kockát, de <síns> <síns> nem szabálykönyvet rendelni. Mindegy. Nyári munka, tudod, betonoztam érte. <gül> <gül> az. És... Még de, még mikor elkezdtünk kezdeni, akkor ki mesélt általában? Bátyám, nem? Bátyád mesélt? Vagy, vagy ilyen... Kristóf mesélt egy darabig. Aha, össze vissza mesélt mindenki, akinek éppen kedve volt szerintem. Nem tudom. Hát, nem, azért az, hogy össze-vissza, az nem. Hanem az mesélt, aki merte vállalni ezt Aha. a hatalmi felelősséget. Te meséltél? Te mesélj Hát, vagy kettőt, de én nem vagyok túl jó mesélő szerintem, aztán én nem nagyon erőltettem a dolgot. É. Hát azt nem tudom, mert én nem emlékszek pontosan, hogy mi történt. Na, én... ha már itt vagyunk, akkor meg lehet beszélni, hogy ki, mi, mik a játékosok, mik azok a mesélők, meg ilyennek, nem? Ja, ja arról lehet néhány szót beszélni. Az hát ugye kettő fő dolog van, ugye vannak a mesélők, meg vannak a játékosok, szóval... Na ezt meg is beszéltük. Nem meg is beszéltük, <gül> Ennyi, ugorhatunk. <gül> Mert, Na, múgy, pont a, me a mesélőnek a... Tehát a mesélőt magát elmagyarázni, én nekem az volt a legtöbb nehézség, szerintem. Hogyha így beszélni kellett a szerepjáték normikkal. Mert hogy a mesélő... Mi miért pont... Egyrészt miért így hívják, hogy a mesélő, amely a mesélbáz meg. Hát most... Hm. De... A tömlöc mester. De igen, tehát az, hogy a mesélő irányítja a játékot, a mesélő tudja, hogy mi a fene fog történni. A mesélő próbálja kordában tartani a játékot. Nem sikerül. A mesélő úgy csinál, hogy tudná, hogy mi fog történni. Áú. De a... ez, ez, ez illúzió, mindig a kezében van a dolog, ezt, ezt én fontosan tudom, hogy mindig a kezé, mind, minden milliméter ki van számolva, minden másodperc ki van számolva, mert biztos vagyok, hogy így van. Minden szegmens tudja, hogy mi Én és mikor, és kivel, de nem. A mesélő feladata végül is, konferálni az egészet, ugye ez a legjobb, szerintem. Talán, de nem csak, hogy konferálni, nem csak, hogy ő, ő játszó úgy a világot, hanem ő a játékos karaktereinek a. Hát az érzékszervést gyakorlatilag. Ő mondja el, hogy mit látnak, mi van, mit hallanak. tehát Még olyan is és sokkal, sokkal tágadott, mint egy konferál. Ja, igazából egy jó mesélőn azért sok minden múlik. De, vagy hogyha a kurva jók játékosok akkor úgy, hogy elszórakoztatják magukat meg, akkor csak bologatni kell hozzá mesélőként, hogyha rossz a mesélő, rossz a játékosok, az, az abszolút pokol. vagy ugye az akkor az ilyen, Vagy akkor is itt kell ilyen kézkampányt kell nyomni, amit ugye kezébe nyomnak az embernek egy szabálykönyv végén ott van, hogy itt van egy történet, és játszátok végig, le van írva, hogy mit történhetnek. Jó, tehát, tapasztaltam szerint, az, az talán még rosszabb egyébként kezdőként ilyenekből mesélni. Én sokat próbálkoztam, de olvasgattam, nézegettem, de egyszerűen, tehát akkor valahogy elő elég sok mindenre kell figyelni, de hogy még arra is figyelj, amit nem is nagyon tudsz, hanem máshonnan olvasod, és minden, minden, mindent egy ez, ami fontos utána néz, amikor utána kell nézni. Hát ő tud így olyanok, hogy elkettődnek ez ilyen kéz kalandok is egy negyedéig jutnak az emberek között, bemennek a kocsmába, és akkor megölik az első szembejövő jövő rossz ki ember, aki valójában a segítő ő is élet volna, nem játékos karakter, és utána így itt egész csak így öldöklés, meg szórakozás, meg és meg falu felgyújtása, a gróf megölése, oh. meg De Én ja. szerintem mindenkinek volt, na, a kaladon. Én... A, hány... a hány kolon... modult, meg ahelyen modult elolvastam, nekem mindig az jutott eszembe körülbelül. Mikor elkezdtem már olvasni, és így a felénél jártam, hogy nem. Ez nem, nem lesz, nem, nem, nem lesz az, az ember. Nem is az tehát hogy olyan, olyan olyan logikus dolgok vannak reírva. Tehát, olyan racionális dolgok, hogy azért ha <gül> csinálják, ha azt csinálják. Nem. Nem ez alapján lesz ez eldöntve. Nem, nem így fog ez működni. Nem így működik az embernek agya. Én nem tudom, hogy... Arra nem jöttem rá, hogy biztos vannak közegek, ahol működnek a modul. Va vannak... E nem tudom, ezt szerint... E lehet most belevissza egy kis nacionalizmust ebbe az egészben, de nem biztos, hogy magyar agyra lettek kitalálva ezek nem. úgy. Mert hogy... E az amerikaiaknál nagyon mennek ezek ilyenek, mint Tom horror, meg hasonló az uh -huh. azért igen, ilyen kész kalandok, és azokat szabálják, és így írtod, így látod ilyen formakon, hogy ja, hát most nyomtuk le negyed most se jutottunk végig, meghaltunk a fején, és ez is egy ilyen dungeon crawl, ahol igazából döntés nincsen, hanem menni kell A szobából, be szobából, mint egy ilyen pánik szobába is megoldogatni a dolgokat, vagy meghalni benne, és így ennyi a játék, és így, az, amerikaiak erre, vagy az egyes amerikai közösség, hogy az ilyen tipikus hardcore gamerek erre nagyon rá vannak függve, vagy ez nekik a szerepjáték is az olyan. És ehhez képest a mágus az több más, meg így a magyar hozzáállás Igen, tehát ugye. csomó van az, hogy nézem, és egyszerűen nem tudom, hogy erre, hogy kéne rájönnöm. Ez. Tehát, hogyha én játékos lennék, hogy kéne rájönnöm? Ez amúgy úgy szabaduló szobákra is igaz gyakran. Hogy, tehát, hogy hogy kéne ezt kilogikáznom pont? Hogy az ott van. Igen, igen, igen. hogyha nem vagy, tehát, vagy hogy, igen, hogy meg mi az, ami rávezeti, és, és mi az már, amikor így belenyomod az az órát a játékosnak. Hogy nesz, ne itt van a példavedbe, vagy itt van a megoldás, jöjj már rá. Hát igen, ráadásul vannak olyan játékosok, akiknek akármit is csinálhatsz, egyébként nem fognak rájönni egyébként, vagy nem tudom, tehát, hogy igen, vannak. igen, vannak ilyenek. <gül> <gül> <gül> <gül> <gül> ezt, ezt nem érted, el... a referenciát. Én, én, várjál. <gül> <gül> Rá várján, <gül> hát, kell érni, hogy segíts. Dobi intelligenciát, kérlek. Erre én tudok, tehát, hogy csak mondjuk a egyik kalandra, amit játszottunk, ami egy kicsit megmarad benne. Tehát például az, hogy ki tudtunk volna jönni úgy, Hogyha állruhát veszünk fel, tudod, ez a, hogy vannak ott örruhák, stb. Ja, kastélyból? Így van. Tehát a, úgy, hogy senki nem, nem volt semmi köze az áruhához. Tehát hogy a karaktereknek, a karakterek fejével kéne gondolkodni, akkor se jut eszedbe az állruhá. Úgy mondom, meg meg idióták vagyunk persze, és ugye ja, erre így nem jövünk Meg ugye így, így azért sok mindenről elfejtkezik az ember, vagy így, így van. játék közben nincsen meg az, hogy, ja, igen, most felveszem az árvát és kilopozok, de, de hallott Tomit te bazd meg egy két méteres ilyen félig sárkány, félig démon akármi, vagy itt meg mindenki ilyen sima egyszerűzé francia paraszt az meg, és akkor most szerinted nem fogsz kilógni? Ja, nem, nem, nem, nem. <gül> az már másik véglet, de igen, mint amikor a ...bátyáméknál a... Á, ez, na ez nagyon mély, ez nagyon... nagyon... Úgymond, nagyon nem mély. Mert... Nem tudom, nem tudom úgy leegyszerűsíteni, hogy ezt így megértsék az emberek. Majd De lé... lényeg a... Lényeg, leharapták a lábát a csávónak. Ez a... úgy. Ne, nem, nem, ez nem te voltál, ez egy másik. Leharapták a Jó, lábát a, van, a csávónak. Mert ne, hát nem volt lába. Viszont... Segítségű kapott egy mágikus, láthatatlan lábat. Hogy most már van lába. Viszont az azért furcsa, hogy nincs lába, de van lába. És szerintem három napig gondolkodott azon, hogy rejtse el. Hogy van egy láthatatlan, mágikus lába. Lába, ami nincs. Igen, ezeket bantásra vagy valami. Igen, az, az, volt a, az volt az ötlet két nap gondolkodás után. Vegyél fel egy nadrágot. <gül> vagy érted, elhoz egy harisnyát, vagy akár vagy szóval. Azért egész sok, sokáig divat volt a férfi harisnya is, vagy érted ilyet. Bármi, bármi lett volna, de egy, egy, mondjuk azt le kell mondani, hogy a karakter az egy rendes, nyolcik barbár volt. Tehát ő, ő tényleg gondolkodik két napig azon, hogy hogy rejtse el a láthatatlan lábaid. Hát közben a levegőt is kell venni a szóra, az egy szimbútánban <gül> Ez a szépsége a szerepjátéknak az ilyen pillanatok, amikor egy olyan karaktert játszol ki, aki, eh, ami... Hogy is mondjam, teljesen eltér ahhoz, ahogy alapból gondolkod. De ugye az ne így, nem nem nem az nem megy. sok embernek ez az úgymond úgy metázása, metagaming, hogy hogy egyesek annyira a saját magukként gondolkoznak, és nem a karakterként, vagy hogy így mondjuk, egy barbárt játszol, akkor nem fog szízék kvantumfizikáról vitatkozni a varázslóval, meg hasonlók. De vannak, a ezt így nem rakják össze, vagy ilyet, hogy mondjuk nekünk verseny volt az, hogy uh, tudtuk az előző kaland miatt, hogy van ez, vagy az, vagy amaz uh, egy az elősztorit, és a, uh, most azokkal a karakter, akikkel játszottunk éppen, azok ezt nem tudták, mert teljesen új karakterek voltak. És akkor ott az egyik haverunk mondta, hogy hú, hát ez, ez az, ez, miért nem jöttitek, hát menjünk, mert meg kell, és mondtuk neki, hogy nem mehetünk, mert nincsen úgymond a mi karaktereinek indok, hogy azt csinálják, amit ő mond most, mert nem ismerjük az elősz történetet, vagy a, a mi karaktereink ezt nem tudhatják, és annyira nehéz azt. szétválasztani. Azt. Még nem is azt, hogy más vagy viselkedni, de tud, nem tudni azt, amit tudsz. Mm -hmm. Igen. Az annyira... Azt nem lehet. Azt, azt nem lehet. Nem tudom, azt nagyon, nagyon kell tudni ahhoz szerepjátszani, az már nagyon mély. Az már nem egy ilyen, ilyen kazuál, az, kazuál vergődés, amit szerintem az emberek szeretnek csinálni. Hogy... De mert az jó is, amikor iszre, tudod, hogy mi van, de a nem tudj és akkor tudod, hogy játékoként tudod, hogy mi történni, és csak így mosolyogtak egymásra a mesélővel, hogy tudod, hogy a szobában van egy szörny, mert ott halt meg az előző karaktered is, vagy érted, hogy valami történni fog, de a mostani karakternek meg egy naív, úgy van, és nem tudja, hogy mi van, és akkor ő is bemegy abba a szobába, így. És akkor odaadod magadnak a mesélőnek, és a mesélő csak így mosolyog rád, és akkor tudod ok, akkor csinálod ja. a karaktert most. És akkor utána meg túléli, mert jó fej a mesélő, és ezé, így akar szopatni, hogy mégsem élni meg a karakter, és wow. Ja, de... Mondjuk, csak például erre is, hogy a, néha a kalandmester is elszámolja, hogy mi, mi mindent meg tud csinálni a kalandmester. Az nekem jobban tetszik, mint, az, mint a meséli Kalandmester. Ja, igen, az is jó. Ez, az, ne, a nekem egy a... örökre tömlötsz, mester marad. <gül> <gül> Mondjuk nekem az is tetszik, The Handler. A, a, uh, a, igen, az miben van? A Handler az miben van? A, a Delta Green. Jaj, igen. Igen. Igen. igen. Meg de a... de... Mr. Johnson! Aha, oh, Shadowrun, igen. Yeah, Mr. Johnson. Tehát ez is jó amúgy, tehát... Mr. Johnson a jó a nem vesélye, a mesélő van, ja, nem jó, a mesélő. Quest a Quest-et. Quest de így a... Igen, de... De akkor is Mr. Johnson. Mr. Mr. Van, Mr. Müller azt <laughs> hiszem a német kiadásban. De... <laughs> Herr Müller. Herr Her Her Müller így. Herr Müller. Igen. Ja, az, azt hiszem a ra a legtöbb nyelvről lefordít. Hm. Vampire-ben szokott még talán narrátor lenni. Ez is egészen kifejező talán. Nem viszont van mi Storyteller vagy valami? Nem az... Talán van még a... ez ilyen World of Dark Message-es. Uh -huh. mm. Mindegy, de a... csak arra akartam rávezetni, mikor a kalandmestert meglepi a játékosoknak a karakterben való helyzet, tehát hogy mennyire karakterbe vannak, de... vagy ilyen nagyon alaphelyzet. Nem na nagyon alaphelyzet, hanem hogy... Mire akarok kiukadni? Hát azt hogy... Annyira, annyira benne vannak a karakterbe a játékosok, hogy tudják most mi történt velük. És hogy azt ők hogy fogják lekövetkeztetni a saját karakterek által, a karakter fejével. Tudom, ez egy nehéz megfogalmazás hát én, volt. Nem én, én én. értem. Nekünk az egyik versenyem volt ez, hogy ö, ö, egyikünk egy lovagot játszott, és ilyen ö, Mágus volt, azt hiszem, ö, és Gorviki volt, ami azt jelenti, hogy egy ilyen spanyolos, latinos, ö, eléggé érzelmei vezérelte karaktert hozott. Aki azt azt ne hagyjuk el. És az a és megölték a vadász kopóját. És utána a kalancsorán szembe jött az a goblin sáv, vagy varázsló, ami megölte a kutyát, és akkor ott nem volt teket óriás hogy akkor most azért felfejlődjünk csata rendbe, és akkor neki esünk, és taktikátás sem. A gordi kilóval fogta, és neki szaladta. Goblin Shalmánnak, és a Goblin Shalmán nyomott rá egy daros pelt, és meg is halt a lovag a pizsába. De ugye az volt a logikus a lovagtól, hogy ott van az zsába, aki megölte a kedvenc kut kutyáját, aki kamaszúra óta nevelt, és akkor levegő, mert csak egy szaros goblin, de ugye belehalt. És ugye, hogy tudtuk, hogy az lesz a boss fight, de akkor is, hogy lovag berohant, mert ugye az volt, ami a karakterének, vagy karakteréhez illő cselekedet volt. Mm -hmm. Na, a szerepjáték, a szerepjáték erre jó, mert nem csak probléma megoldás, hanem egy olyan fejjel gondolkodni, amivel addig nem gondolkod. Igen, de a legjobb, meg... amikor a fejjel gondolkodtál, nem gondolkodtál azért, hogy belesétálja valami nagy szarról de... a Igen, megteszed! Ezt megteszed! De... de mondjuk nekem egy cíl, az, amikor a, úgymond a mesélő meg van lepve. Nekem egy ilyen jutott a szembe. Például... Már csak az, hogy mennyire... Ott vannak a játékosok a helyzetben. Tehát euh, ez nehéz elmagyarázni. Lényeg a lényeg, euh, játékosok kaptak egy, egy nagyon durva szpelt. Amit, hát sajnos nem sikerült megdobni semmit. A 0-1 az bejött, és majd a 0-1-et azt el kell magyaráznom. És megsüketült az összes játék. Nem, sok, nem, nem hosszú időre. Csak egy olyan Két percre. És a lényeg, hogy az, aki megsiketítette őket, elkezdett öö, beszélni hozzájuk, hogy öö, bizony, az ő élete nélkül nem lehet. Tehát a mesélő az szépen folytatta, ahogy le van írva, ahogy kell, mondanél, hogy, hogy ha az ő élete múlik rajta, öö, na, márre, most ezt előről kezdem. Tehát a lényeg, a lényeg, hogy ő az egyetlen megoldás arra problémára, ami nekik van, tehát csak ő tudja megmenteni őket. Az a lényeg, külön, ha, ha nem marad életben, akkor mindenki oda fog veszni, nem csak a játékosok, de az egész világ. Ez így szépen egymásra nézett az összes játékos, és annyit mondott az egyik, hát mi ezt nem halljuk. Ennél csak az Mi? mi? mi? mi? mi és egy egy pillanatra ott áll, mert hogy mi, mi, tehát hogy mi történik itt, tehát hogy... Én csak itt ja. a lassú tapstod, Ja, még is igen, szóval mi csináltok, tehát így... Hát leszúrjuk, ha most őket -e meg minket. A <haz> <haz> mit nállnánk? Az egy rossz megoldás de de megint nagyon mélyre elvesztünk. Igen, igen, igen. Ez egy jó példa voltam, úgy igen, hogy milyen a... Ez ilyen ekt szerepjátékos pillanat. Jó, és valaki még valami hozzáfűzni való, hogy mire is jó ez a szerepjáték, vagy, vagy mit szerettek benne? Én azt szeretem. A probléma megoldást. A kreativitás kihasználását. Meg amúgy rengeteg haszna van is, tehát, hogy... Nem. Ez is egy régi történet, ami. Bátyám még amikor még ment náluk a nagy szerepjátékozás, hogy e, mindenki tudta, hogy ők szerepjátékoznak, Ilyen, tehát voltak. Voltak 30 az osztályban 18 fiú, a 18 fiúból 15 szerepjáték De nem úgy, hogy így a nördök, a izék, a, de mindenki mindenki szerepjáték egy kicsi falu mindenki ismert mindenkit, egy szülőszobán nevelkedtek, stb. Lényegtelen, az összes gyerek, hogyha mágusozás volt, akkor vasárnapra minden igyéknek meg volt a házia. Tök mindegy, van szó, hogy akinek életébe kettesnél több jobb nem volt. Tök mindegy, hogy azért arról a gyerekről van szó, akiből később Böllér lett. Mindegy, az is egy hosszú történet. De Mindegyiknek kész volt a házia, azt mentek Mágushoz. 13-14 Tizen éves fiatal férfiak. Manapcsak mondaná, és mindegyik megcsinált, mindet megcsinált. És tudom, hogy ott a legszomorúbb, hogy a osztályfőnökük körbehívta az összes ö, szülőt, hogy hagyják abba, mert hogy ez, ez nagyon rossz kihatással vannak a jegyeikre, meg stb. Enné jobb semmi nem volt a jegyékre, Mint hogy az, hogy vágorosás van, addigra meg kell csinálnom mindent, mert csak arra, azzal kell foglalkozni. Mert most. Most az van szerepjátékot kell! Nice. És nem látta be azt. Nem látta be a tanár, nem látta be az osztályfőnök, nem látták be hogy a Legtöbb ember ennek köszönhetett valamit. Figyelj! Bátyám... ricsit te ismered bátyámat. Persze. Vágosazást, nem lenne egy akkora arc. Hát nézzél rá! Tudod. De... És azt akarom mondani, hogy ennek megvan a helye ebben a világban. Nem egy olyan furcsa dolog. Nem, hát vannak itt sokkal furcsáabbak. Szerintem minél több embernek kell kéne ezt egyébként, hogy... Nem tudom, legalább csak próbálják ki azt, azután mondjanak valamit rá. Vagy, vagy nem tudom. Kinyitja nagyon a, az en, a horizontot. Hát Igen, meg meg Igen. az, meg érted, összeülünk összeül, összeül, mi négyen, aztán 8 óra eltenik kb. kb. kettő perc alatt egyébként is szétröjük magunkat. Tehát hogy ez egy kiváló, délutáni szórakozás, vagy egy mint olyan szórakozás nagyjából, szóval így. Így van, nincs is jobban nálam, mint ö, aztán a első fölépített játékosként lerombolni. Ah, <tos> Klasszikus. <tos> Mondjuk egy mod modern felnőttnek ez a leg leg nem olyan jó vagy 8 óra. El, De? Igen, igen, igen, igen. Akkor 4 óra 3 óra, teljesen mindegy, az is 2 perc. Még igen, a mesélnek a belefektetett több napnyi energiája, ilyen. <gül> mi azért mi nagyobb tisztelünk, téged. Mind a 30 perc, amit össze controll-20. <gül> <gül> <gül> ennyi nem is készülök vasárnapra. Néhány készül. dolog, híres utolsó mondatok. Ez mindig olyan, amikor éppen meghalsz, vagy valaki meghal. Mi egy, baj lehet? Mi, mi baj lehet, igen. igen? Van, van valami az eszetekben? A, nekem van egy, azt hiszem... Várha mert fantasy nyomtunk. Uh, és az volt tényleg, hogy volt egy ilyen torony, aminek tudtuk, hogy a ott van a fő gonosz, aki egy ilyen kultista, félig démonac volt, és mi hárman vagy négyen ilyen mezeit parasztok hogy akkor most izé helyre tesszük a dolgokat. És, és ott voltunk a kapuban, vagy az ajtóban, hogy tudtuk, hogy az ajtónak a már izé van a fő gonosz, és akkor ott ment azért izé malmozás, malmoznás, mert hogy hogy, hogy, hogy a váram, mert a fantasyban alapból is ilyen kasztok van, ilyen karakterek lehet jön, hogy dinnye őr, meg hogy patkányfú, meg hogy éjszakai őr, vagy hogy akolista vagy hasonló szóval, ilyen típus karakterek voltunk. És nekem egy szuicid, vagy nem szuicid egy ilyen halálespít fogadott törpöm volt, aki nem féltette a saját életét, és akkor ott álltunk, és akkor marmoztak az ember karakternek, hogy mi a fasz hagyen, hát most akkor készüljünk rá, hogy a nagy csatára, és akkor az volt, hogy majd a karakterem, és annyit mondott nekik, hogy majd felégetjük ezt a hidat, hogyha átkeltünk rajta, és ezzel berúgtam az ajtót. És akkor azért a többiek mondták, hogy oké, okay, akkor most harc van. Igen, ja. és, és akkor -e a végén? kihaltunk, mint a picsam. Mindenkit, mindenkit megöltek, az én karakteremet nem ölték meg, az én karakteremből rabszolgát csináltak, csak oh. hogy. Én, mert úgy lett volna, hogy én az karakterem még ki is akart ugrani az ablakon, hogy meghalljon, hogy legalább egy ilyen kultista valami legyen belőle, de a csak azért is megszophatott, és egy kultistát csinált belőlem. Hmm. Szép. Mm, utolsó mondás, nem igazán teszem, de volt egy-két emlékezetes halál, most eszembe jutott. Star Wars-ban játszottunk, valamiféle erőhasználó csodi voltam, és egy egyszerűen egy dezintegráló pistolya meglőttek. Dobottam esőre, nem lett meg a mentén. Forrá váltam. Ennyi. <gül> <sínt> <gül> <gül> <gül> Igen, vannak ilyenek is. <gül> <gül> és kötéztük egymást. <gül> okay. De Oké. De... azt valami? Nekem. Uh, az, hogy én nem szerepjátékoztam annyit, mit szerettem volna. És ah, én, vagyok az, én vagyok az egyetlen, aki szerintem mindig meghalt. Igen, hát, igen, igen, igen. Jó, lehet lehet Arról lehetne, de, de, de... Meddig... Hány, hány szerepjátékos találkozónk volt szerinted? Volt összesen plusz. És abból háromszor én haltam meg csak. Igen, hát, igen, igen, igen, áh utolsó mondataim általában azok voltak, ó. meg lesz ez dobva. Igen. Ezt még én is hallottam. Nem lesz itt baj, csak egy kis -e sidequest. Oh, de. De kalandozzunk, kalandozzunk. Kalandozzunk, igen, igen, igen, igen. De... Nem is tudom, amikor először meghaltam, ez a gyertek már hát nagy, könnyen el lehet találni. <gül> <gül> Jó, igen, nem ott voltam, azon ott voltam. Azon ott voltál, és amúgy igazam volt, az volt a legrosszabb. Igen, és kiütött a picsába. Én, én mindig a többi játékosba haltam bele, ne, nem, nem volt az olyan rossz, tehát mindig meg lehetett volna azt oldani, csak az, hogy... Bénáztom. Vagy, vagy bazd meg, ugye ez volt az utolsó mondat, végig az egyik. Arra emlékszel? Akkor nem voltam, akkor nem akkor voltam. Nem. A cebe bazd meg. Mert cebe, uh, mert cebe nem. Ő azt mondta, hogy ő feladja, ő nem. Ő most nem fog csatlakozni a harcban. És. Uh, hát uh, engem addigra már levágtak, mire mm -hmm. csatlakozott, de mindegy. Ez is egy hosszú. Pedig az volt a kedvenc karakter. Uh! <gül> Jó, dzsát de beszerettem. Aki parfümárus, másodára. És nagyon csúnya. És nagyon, nagyon csúnya. Megáillatos. De, de ja, nagyon Igen, ezért hiszem, hogy azért kapott 20 vagy két szépséget, egyébként olyan jó illata volt. egészen de... 7-ig feltonázva egyébként, vagy 6-ig. De, de, de. De, de azt tegyük, hogy ez egy 20-as skála, ugye? 20-as, 20 20-as. 20-as 20 20 skála is a 10, 11 az átlag. Igen, Igen, és a há háromnál olyan csógyan hogy nem létezel gyakorlatilag. De mínusz 15-öt kaptam lopózásra, mert mindig parfümtől bűzlöttem. Na mindegy. A, a... Na, az egy. A szóval én a kérdések, kérdések mára? Micsoda? Ennyi, ennyi voltak a kérdések mára? Elfagytunk? Elfagytak nagyobb azokat, amit nem megbeszélni. Majd következőleg is jövünk egy alkalommal. Egy hét múlva ugyanitt, ugyanekkor. Következő témát. Játékosok? azt hiszem, hogy veletek megnézem. Amit meg kell szavaznunk, igen, játékosok. Igen, játékosok. Vagy csak neked szerintem. Na, mindjárt rá kattintok. Vagy nem. jó, van. Akkor köszönöm nektek. Semmi elkötövés. Outro? Ne, nem tudok még előre. Outro. Vagy zenérek valamit, vagy dobolok. Ne. Deszkár, Sok kritikus sikert következő találkozáson kik <gül> <Valós, gül> oh, <kritikus>. Ó, <gül> Dobjatok jót! Kezeket Ez a, a paplan felé. <gül> felé éljenek a csajok. Kezeket a paplan felé éljenek a csajok. Na jó, van, köszönöm, hogy itt voltatok. Mi is köszönjük. Mi is köszönjük, és most jön az a rész, amikor... Amúgy ugyanúgy megy tovább a recording, csak, csak az már lesz a vágva. Így van, így van, így van. <gül> Na, most van vizet, de ilyen delta-sájmat de kéne vágni, tudod. <gül> <gül>